Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih as wa men tëbihahum bi ihsanin a yomid din Allahum në azze jollë falanderojmë vëtëm përti ndimë të faalë kërkojmë më da sallavdata dhe bëkimëtë allahu qëfshmi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjetin, bi shokët dhe të jetat qëndjekin këtë rukë dhërëndin dhe fundë të kësaj bota Të ndruhë dhe zërbër besimtar, në kohadrët të temëm që kemi trajtuar për edukatën e besimtarit për vlera që a i duhet me i përvecu, ka qeni dhe temë e bashkunimit. Si duhet besimtar të bashkunon me zvete? Dhe qfar kuptimi fetaresht ka bashkunimi? Dhe kemi silë dhe disa shemër praktik në takim në kaluar se Si mund të bashkunoim na që na ka ftuar Zoti Gjaleuana. Khem për marrëse bashkunitë të ndërlazor ashta karkës njerëzore. Njerëzit nuk mund të jetojnë vetëmuar. Prandaj kanë nevojë për një tjetër. Njerëzit nuk janë komplet në dos aspekt, andaj kanë nevojë për një tjetër e kështu me radhë. Mirpo që ky bashkunitet i tet i frut shumë të pozitiv duhet të jetë në kohën e duhur duhet të janë mbi bazën e së ndoshës ndërtuar andaj edhe Allahu xh.l. në Kur'an na ka mësuar se si duhet të bashkunojmë wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa të Allahu thim dihmoni në punë të mira ndihmoni në devotshmëri ndihmoni në atë që Zoti xh.l. është i kënaqur me këtu ndihmoni Dhe diri më tani kemi folit për këtë pjesë të bashkëpunimit. Ndërsa, në mbetet, sot me e plëcu me një formë, mënyrë, tjetër të bashkëpunimit, po që është ndalua. Nuk bëna të me bashkëpunon. E cilët në atë forma që nuk lejohet me bashkëpunonat drejtim në atë fusha, është e që Allah Gjallurah ka thënë në Koran, Wa la ta'wanu, ale l-ithmi ve l-uduan pas e që Allah na porosit na rekomendan që ne të bashkëpunoj në pun të mira në devësmëri në atë që na bëndobi njëri tjetërit menjer pas kja jetin në vërgjimësi Allah u thët wa la ta avënu ndërsa mazë bashkëpunani mazë indihmani njëri tjetërit në qka ale l-ithmi ve l-uduan në mëkat në mëkat dhe në tejkalim kufirit, në teprim. Në më thonë, bashkëpunimi ka kuptim, është i rëndësishëm, kur është në drejtim të duhur. Mirë po, bashkëpunimi në mëkat, është i ndaluar. Bashkëpunimi në tejkalimin e kufinit, dhe i këtu banama, me kalu kufinit, me tepru, nuk ban, asë në teprim mas bashkëpunani. E kjo ka format shumëta kjo ka format e ndryshme. Tërëndër unë të dhezër, Allahu Gjallu Ala ka lejuar tërra që në bëndëbi. Nuk ko asë një gjërë që në fej është e lejuar dhe që Allahu e ka kërku për njëve e që ajë në bëndëm. Përveç nëse njëri e kalën kufinë, e të prënë. Gjdo të prëmë është i keqë. Edhe ujë është i do më zdoshëm me të pru, në bëndëm. Edhe buka është e nevajshme e dëmëzashme, me të pru, në bëndëm. Andaj, nëse, atë që Allah në e ka dhëmë, në e ka liuar, me mas, dhe mënyrë të du rëzbatojmë, gjithë mund ka dobi. Në anën tjetët të ndërdozën, ne si besimtarë, jemi të bindur, bindit të pal kundur, të pa mohushme, se në tjetët, tirat që Allah e ka ndaluar, këta janë që nuk bën fatarisht. E keq është, është e dëmshme. Prandaj Allahu xhalleu ala nuk e ka ndaluar një gjë pse ai po don çështot. Edhe pse neve na vijnë, na duhet, është e mirë ai po don çështot më ndal. Jo s'ka çështot. Allahu xhalleu ala nuk i bën as kujt padrejsi. Prandaj kur thotë Allahu për misionin e pejgamberit aleyhis salatu wa salam, ku i dërgoi Allahu Muhammedin pse erte na që në është misioni ti, që ka punë e ti në mesin tonë? Tha Allah Gjallahu Ala, o ju hillu lehumu të tajjibat, o ju harrimu alehimu në khabait, o alejan atyre tajjibat, të mirat, të këndshmet, të dobeshmet, o abën halal, o alejan, o ju harrimu alehimu në khabait, o abën të ndaluar, gjitha që është e keqe, dëmshme, dhe që është e ndyt. Përëndaj, Allahu Gjallala kër ndalën diqka, e ndalën pëse është e damshme. Jo pëse ka e ndo një një interes këtë qështje. Neve në bën dam, neve nuk në duhet, neve në bën probleme. Dhe sikur që na i ka ndalua Allahu Gjallala këtu ndalesa, ka ndalua edhe me bashkëpunu në zbatimin e këtu në ndalesave. Pra ndaj, një njërin që fse e bën një haram, pinë alkohol, për shambur kjo, a është haram kjo? po, ndalum është kjo mirë po një tjetër nuk pënë alkoholaj mirë po i shërben këti alkohol i ablen këti e qaros me një guët ashishë e që ka të gjithë edhe kjo e kjo haram po kës pëpin a i që e pin e ka ndalume me, me a jetën e ndalesës po kjo që pa i qatë e ka ndalume me a jetën e bashkëpunimit Allah po mos bashkëpunani mos janë dihmanin njëri tjetërin më katimin dhe Allah Gjelleguale. Nuk banë, e thua e kështut edhe me që ështën e haramëve tjera. Alkohulli, për shaman amoraliteti, Allah në rrëtë, pastaj kamata, vrasja, e kështu më rrëtë. Ka njerë që nuk e shkripin ata, aje ja, që e shkripë është tjetëri. Minu, para se me shkrepë këj fundit, me marë në qafë di kanë me e privu nga jeta e ti, ka do tjerë që para ti ja kanë shkrepë me fjallë, duke e nëzit, duke e lecu, duke e josh, duke e duke... Këta ketëm bashkëpuntorë. Në kone Omerit, radiallahu ta'ala anhu, kanë ndodhë një vrasja. Kanë ndodhë vrasja në Jemen, në Sanna, kërë ishte të Jemenit, sa të dhishëm. E Omeri ku ishte? Në Medine. Mira km dhe largë, ndodhë i vrasja një men, dihe i dorasi, filoni, mirë pa një dhëtve tjirë, ishë në simsë të të përreth, o meri urdraj që të zbatohet, denimi në bitë gjithë, dhe disa nuk e kuptuani, i thanë, o prisi besimtarve, po këtë dorasi përkuptuim, po këta tjirë, thë kam bashkëpunu me temë u kërë krimi, Andaj po i betom në Allah, kështu tha Meri. Nëse do të bashkpunoni në këtë krim të vrasjes, krejt banova të sa nos, krejt çam i denovën. Ku do quhet? Andaj nxitja me fjalë të këqija është shtuar me bashkëpunimin të artë këq, më ndihmu. Haj ti unë të kallzoj apo vjen dikush. Ti je si ai njëjtë. Edhe pse ai fundit do të shepën krimin. Po edhe ky që kallzon apo vjen kush as për një kush, edhe kë ka gjynojmë se Mësë Allahu tha, wala ta avanu, ale l'ithmi u le uduvan. Mësë bashkëpunani, mësë i ashtërinit dore njëri tjedrit në punë qia. Dhe të nërgëzër, nëse njëri nuk banë keqë, e tjetë e nëzisën me bo keqë, a i ka me bo keqë. Në ndikush së është i keqë, po i ka shokë të qi, edhe a i bo atë i keqë. Po një njëri që është i keqë, a i banë keqë. Po kur kur si ndihman me bo keqë, për kër e qërtojnë edhe ndikur kommunal. Presjoni shoqnor i jap kahje individit, edhe për të mirë për të keqë. Andaj, presjoni shoqnor i jap kahje erinis me kondë mirë. Presjoni shoqnor i keq i jap kahje erinis me kondë, me kondë këshqipë. Andaj, bashkunimi në punë të këshqë ëndaluat, në qëfar dhe mënyra. Format shumë të apitynë e përshambullë Bashkunimi për me përgoju një musliman atënë Në nej, janë një zikush me fol, me përgoju, me marë përgojë e filonin E së është atëj, klasin për të të të të të ndëgjojnë Nëse ata e ndëgjojnë dhe nuk e ndalën e borë ma Së është njëri këto, korë është të Shka tje fojnë me tërë? Shka kemë për shemë? Nuk e nëllin. Nuk marrin masa. E kanë mundësi me marrë masa. Kanë mundësi ndon, me ndonjë. Për kundrëzi, ata vazhdojnë me në gjuë ato. Këherë, ata ka i lafëlë shojnë. Të gjithë janë me katorët e ka lojtë gjellore. Po a i fojnë pra, i pra janë isi? A, a ka nërat, e ka gjënojnë vetë? E ti pëse ke bashkunu me ta? Bashkunu një punë të shi janë dhëtë. Pendaj të ndër nuk duhet me shikur veç vepruasin e mëkatit, por duhet shikur edhe shumë sane, kush pa e lehëtësën. Andaj shikur një të alkoholit, t'i këthejemi, pejgamberi sallallahu sallam, dhatë persone i kam alkohol, ju veç edhe qepin, dhatë vetë përshirë, pëse të gjithë jënë bashkëpuntor, që ati mjërë në fund gota alkohol, kajtë edhe jënë zingjirë, prej ati që jë mjëllë për qitë punë, Te aty që shty dhepen, kretën xhingjit në bashkëpunimet. Nëse mos më pa mill kë ky, ky se ti ke shtëpi, mos e pashtridh kë ky se ti ke shtëpi, mos më ja bajt kë ky se ti ke shtëpi, mos më shit kë ky, e ketën i nëjto punë po së tepirën. A përshat? A përshat? Edhe ti je një lloj bashkëpunitori, e ndaluhmës. Nuk vën. Andaj të ndërlozo, ne duhet me bashkëpunim mirë, edhe duhet me bashkëpunim me kufizuar të keq. Ganel dikush i ndihmon Zullumçarit për të kaç. Bashkullon me të me shtu Zullumin. E shoqë që po bën Zullum nuk ka drejtë me bë atë punën ashtu. Nuk i takon edhe ja rre kron. Thot mirë kiti, ti po punuosh, ti po lodhesh e kiti që bën Zullum. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem thonë gozër ata që hesht për bollnit të këqje e ka mundsinë me dru e ka quajtur pejgamberin shejtan Mehmet. Po shajtan? Pse? Nga se, pse nuk e qelet guaj me thon s'bën apo kët punë? E ki mundsi. T'rrezikosh me kur çkaft ai, unë po flas kur ski mundsi, kur ski kompetenca, kur ski ndikim, te të shkash kjo. Po ki mundsi, pse s'e thua kësjë apo? Mos bashko na në në të keqen. Pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem tha: Unsur akha ka zaliman aw mazluma. Tha, ndihmoj vëllau të ton, ndihmoj vëllau të ton, edhe kur i bëhet për drejtësi, dhe ndihmoj vëllau të ton edhe kur bën për drejtësi, u qëtësin sahabët. Thënë, oj, dërgore, Allahot, kur i bëhet për drejtësi, e dim që është mejnë i mu. Një njërë i është bozullëm, i bëjmë për drejtësi, me e dim që është mejnë i mu, apo? Me kënë krahë, bashkë me ta, me e largu për drejtësi, këta p Mirë pa thanë, kejfenën suruhu a hua dhalim, e si mi ndihmu a i vetë është i padrejtë, e të padrejtë ishtë që shmenimu, tha, ndalini nga padrejtësia, për mos bashkëpunani, mos ja lehtësani vazhdimësin e padrejtësisë. Në shpesh e mitë pak náqur, me shërbime të saktuar, me punë të saktuar, në regullë, nësi i pak náqur, Mundsija e parë e si tjera pat më anë kitinin nga këtë çpërdërimi, bën çdo kohë. Por mos bashkunan në punë të qricia, mos bashkunan në punë çka do të thotë. Bashkimi tani është shkollë, shkollë, mund të jetë i madh, mund të jetë më i vogël, është rëndësishmërsë besimtar duhet më dal në terrsi nga, domethënë, rrethi i të bashkunuarit në punë të qricia. Të bashkunuar në në punë të qricia. Ka shumë arsye pse njerëzit bashkpunojnë në punë të këqija e nuk bashkpunojnë në punë të mira. Në kimicikën e takimit të kaluar, do të thotë se sa dobi ka shoqënia nëse bashkunohet në punë të mira. Sa mund si të më thoni e kemi me bashkpunuar në punë të mira. E pse sot nuk bashkpunojmë në punë të mira? E si nuk bashkpunojmë në punë të mira? Me automatizëm japët mundësinë me bashkullën e punës në punë të këshillave. Ka shumë arsye pse njerëzit nuk janë bashkull, apo pse nuk bashkpunojnë në punë në punë të, të, të mirë apo. Një prej një prej arsyeve pse njerëzit nuk bashkpunojnë në punë të mirë është zilia. Nëse oni në më këtë që krijon punën. Tani et nomi ktinga e mua kush më jëmzon kurkush. Spijni më e jep prau. Zilia, pse më dol ti jamë? Apo? E pse më dol kti nomi? Po mirë, lol kjo ja ka nis. Po do në fund zgjël ashtu asati -as nomi. E rëndësishmërisht, çepet e kallahu, a shkëmbë rëndsi. E po njerëz këto nuk kalkulojnë apo. Njerëz këto nuk kalkulojnë apo. Kalkulojnë Kalkuin ndrysh apo. Prandaj Zilia është shumë e keqja. Si Sikur se ke bënë dëshada të ndrruzim. Aja që përna privon nga shumë mirësi, aja që përna pëngon me isheju shumë bega tjeshtë pikrështë zilija. Dëmohon, munges aja asoj forcët mbredh shme me e bajt sukces në tjetërit. Mungë gëzu për sukces në tjetërit. Problema është kja. Filoni mini kështë mund. Ko është vërdi që është i ka bëmë? Po nëse s'dinë që është i ka bëmë, pëse për të shko mënë e veç për kjaqe vë dhalëpë? Nëse ka bu keqë, Allah në rrët për i shtirë rrëti, po nëse shi e që pëmënohet njeri, pëse që thimi, Masha Allah, Allah e të një morë. Filoni për një manë, për një manë, për një manë, e pëse për, për jakëm të sënë ndikuj që ta? Zilija. Në kone pejgamberit, sallalasëm të nërëzër, në betej në Tebukut, është në betej shumë e fështirë, kërkohin nga shokët e pejgamberit dhe 800 kilometra 800 kilometra, wallahi baje i largojë që mënuar. E hala më vështir bëhet kur udhimi është me devë ose në komovë. E hala më vështir bëhet kur kth parasysh se udhimi është në shkretinë. E hala më vështir bëhet kur kuptohet se si kjo ka qenë në muajin gusht, kur temperatura është mbi 50 gradëve. Pejgamberun ka mobilizuar shokët e tij, duhet më dalë sa armiku është njësë me nësën u, du të nëmbrojt nga venin të unë. Dhe ka qëllua e kohë që nuk kishin mundësi në umobilinu sa duhet. Kërkaj pejgambërësën për krahin e e besimtarve. Dhe umobilizu në besimtarë me indihmu pejgambërësën. Të bashkunojnë në organizimin e ushtërisë. Dikush sëllë të tesha, dikush ari, ka se tërë qështu ka qenë parja, dikush sëllë të malë, dikush deve, kur që ka kish? E ata, hipokritet ata, dyftyrshet, ata që janë sinxere ata, ata veç shargë qërën me bo. Ata rrinë ullën që është gjami, sa, dikun, edhe kur dikush siltet e pejgamberi, sallëm, malë, të malë, të malë, që, a i muti mellu mshet, kështë me ka dhune, këtë dunja që si ka që pëjjapi, a vetë pejgamberi, I tha njerëzve, si li këtu, dhe të shërën njerëzën, për me motivuar njerëzën, këra dhëtë me këtu sa për jepë, se kaj për, për, për që e foqe, për motim është këra, a po? Parëmërajnë të në lëzë, lëzër, ardhë Omeri, radiallahu anhu, i tha i për eganversën, prunim pasurim shumë, i tha për eganversën, e qëka i le shpisa u lapëtën, të në këto që i paske pru, qëka kelon të shpija, tha e ja, rasurë Allah, gjysë Gjusin e ku në shpisa, 15-15, përmëna. Erë Ebu Bekri, rrëdi Allahu ta'alë, këta njërës në njërës në një dhe zë një dhe. Erë dhe Ebu Bekri, kër pruni pasuni, u që ditën të tonë, i tha pejgamberi, së sanë, ma dhe atë rakten i ahlik, ja e bu Bekri. E qëka i le familisë e bu Bekri? Tha, atë raktu lehum Allah e Rasulat. Tha, i u lashë Allah unë dhe pejgamberin. Non, kur gjë përdu nja ketchup, ata i pruna që topë. Sekonjë sot sinqer kam qen. Don, ka, so ka pruf pasun minimu, po kërkohet bashkëpunim, bashkuna. E ata rrinin çesh atje e kontestonin. Apo, pesilis. Çe ke she po jap jona, e çe ke po bëj apo. Mir, disojshin më të varfër. Nuk ke mundsi më pruf si, pru, si Bubek është se mirë. Selin hurme. Ka pas rraf ton, ka pruf në grup hurme. Ju vim po rrugës. I hanë çu di kur. Unë mashum skam me që e grush, i qënin të a me çështoj që i çonin tek krevon djallosh, atë për. çështën u humbën me javë. E ata pat hadhën këta që jafshin shumë po syu si faqe. E, e ky thanin që ai kishon e po bihuhur me ata. Asnjë anë nga Azbon, Zilia. Çështja bësh ta ata nuk i e mira ata. Çështja bësh ta konteston ata. Prandaj Zilia është pengusi më i madh i bashkullimit. Prandaj shumë përçarje që ndodhnia për shkak të Zilis, nuk ka mundësi me e barti sukses në tjetë, s'ka mundësi, nuk mund më po më mirë ato, së një abon shpirti, se ka shpirt në zifat këtështë, se besimtari shpirtë bardë, se ka problem, a bëhet mirë, a ka më bëmi për njerët, a delë emni, a s'dë delë emni, nuk ka më rëndësi, pse? nga se besimtari din që të allahu gjithë, se se kom i dole emni ato. A ka mundësi të ndërën e zërë, për shambër, ti me i një mu dikujtë, Zëmë hëveç me pare, kërëvelloj me një mu dikujt me një fjore, është me e madha se me pare, kërëveç me i thonë dikujt qërë e qatë ka unë i me ty, veç ja po për krahëja është, me e madha se kusht e diqka. Po së një në kur kusht për atëmu. Dhe aji njeri, si pasoj e kësajnë dihme, delë salamet, ja delë. Ne e sërë, kërës të sotë faliminirit, ne kurset, të të të vien, e sërë, kërës të përkë, apsërëtisht. Herën t Besimtari, apë ati një mëna, pëse? Së manë besimtari nga rë kje sa, për arsujo se e dinë, se sërë një mëna të Allah o regjistruat, punë e mua dhe atëtë a i familje, së so familje dhe. Nga së Allah o thotë, fë mën ja me lë mithkale dhe rëtin, shërën njëra, kush bënë keqë sa një grims, ka me papën. Me në papara kësa i thë, fë mën ja me lë mithkale dhe rëtin, khajrën njëra, kush bënë mirë, sa një grins, e vogë, nuk shijet, ka me patë të kalajgjën dhe varat. Andaj, nuk do të me qenë zilija dhe inati për njëz për bashkëpunim. Të i lërgëm i natët, të i lërgëm zilijit, e të bashkëpunojmë, të i nëgjesim dorën njëri tjetët, për të mirën e njëri tjetët, për të mirën e familjeve tona, për të mirën e rinis tonë, e dvenit tonë, e njërzimin për njëzimit pë për asë një arsyje të të të veç për shka pëti natëve, edhe për shka për të zhiri sa la në arrujtën e në falëtën. Prej arsyjeve tjera, shumë ta që ka rëku e zanit në se zjatit, prej arsyjeve tjera pse nuk bashkëpunohet, pse kemi situatën e ti të mungit se bashkëpunimit, është edhe egoizmi. Nuk këmësu, nuk është eduku me punu me 2-3, veç vetë, egoizme, veç vetë, veç ajtë dërë me më bërëpëtëm. Tjatëris së dinë, nuk dinë në kipë me lujtë, ajtë dinë vetë me lujtë. Apo? Në kipë si të në 4-5 vetë, ajtë hupët, së dinë me lujtë, nuk këmësu me lujtë me 2-3 vetëm. Për dajtë, ndërdozë është shumë rëndësi që nga voxhlinja me imësu fëmijtë me bashkëpënu, në gjdo aspektë. Me bashkëmë, mas me imësu me kon egoista. Që këta ki më sejap të tërkujna. Mëse mas me adhëmë? Mësi kalza, mëse mësa. Pëqëri pun dhe tua. Mëse e finë me konë solidarë, mëse e finë me konë bashkëmën uasë, mëse e finë me konë i hapëm e tjertë. Njo egoistë, njo veç në vetë në ti. Eja që mas shumë dhe sotë fatë kecër për e ushen egoizmin është edhe që to dëndërëva, që to pa isi. Ta në ditën veç me orë të lujtë në to. Me orë, për parë a thë mija kanë lujtë, jëndalë. Që aty këmë fjalluost, që aty jënë pajtu, jënë mësu me njënjëtetë në në në. Ta është kanë frikë se kjo egoizm i bëhë mitë të paftë pa me komunikuar me njëtetën, të paftë pa me bashkëponu, të paftë pa me të ikalu për njënjëmet bashkë. Mësu, në su mësu, nuk mësu. Nuk dhe në imbyllë, të këpa antartë e familj Jo sa me ortëra të dy llafe si ndrojnë. Pse? S'es nikon punë këtu me dikën amton. Subhanallahu. Ke na mbyn vetvetë në izolu. Edhe pse këtu më na po kollabllaqim, që mirë po në muhabbet sim kollabllaq. Në dashurisim kollabllaq, në bashkëpunim sim kollabllaq. Pse? Ni falloi egoizmi, ni falloi mbylje në, në vetveten, ni falloi shikimi vetvetes veç tjetër zotë i mufët. Ne jemi në zban këtu më kon. Do të bashkënuam me të kalu vetvetën me dy egoizmet, me këmë bashkunuas, njëse zote gjellora kështë në kam suarëmë. Dhe pejtë fund e gjithë me përmbyllë, shumë të ka, pësa nuk bashkunuim në avta? Qësë është problemi? Prejarsyve të mësë bashkunimit gjithashtu është edhe përdorimi dhe sa shemë duhet e deshtuar. Për shemë më thëtë, Vallaj komunon filonat ç çapoja. I komuniton, unë mos do të banksoj. Për shkak të, do të them, unë e di, unë e di që ka njerëz që e keq përdorin borçin, e di. Se vin njerëz an ankohen vazhdimisht, i komunon mos bashkë me kthen borçin. E di që ka njerëz që rreth merr bashë edhe golës ka e kanë me këtë punë apo. Vian votja, kalon votja, se ka për, ç'është problem? Besimtari e ka breng borçin nuk merë bërë për gjithë qëka, po ka nevojë, njerëzim në ndodhë, e ka problem dhe të këthen, bremë, telashe e ka përë. Ndë kush gale se ka, gjysës qëtetit një ka bërë, dhe dhe dhe dhe dhe faqe bërë, se ka problem këtë punë. Kjo është munges e turpet, kjo është munges e besimit. E i ka dhonë këti, që ka këtë, i ka dhonë këti, që ka këtë. Vjenë i tretë, i kat sa po denon Nevolin për punë tek kia që ka boti kush un s'po them, domthon na kuptojmë mos u boj kujdeso. Mir po, herën e parë që gabos ti si ke këshir punë mi kujt ti jap, si ke marr masën e dhurra. Mir po, ja drejt, bani masën e dhurra, shulbon nga pruja dhe bashkuna. Mos bëhet se babë dështimin fushat caktuara edhe me mbyll derën. E mora shembull burçin, ka shumë shembuj tjerë. Mos Mos leja që nje shtekçi me të pengu me bomir. Mos lejo kështu. Mos leja që prrvoja e kçija me të buçë mos e bashkënumo. Jo vllajëri më i shmom mirë në atvet. Jo kur nuk kam mirë në atvet. Njëri nuk është mirë me bomir, çfarë thoin do? Si është mirë me bomir njerëzve? Boniu mirë të hojn kryq, çfarë thoin? Ja ja, kjo çka. Kjo çka. Ti bën mirë. Ti bë po mirë. Po hap syt, boi kujdesum. Mos le janë jashtë manipuluar emocionet tua. Mos leme të mashtrua, bënë suçel. Mir po, ndihma. Përvoja të dështuajmë jashtë provë, të paguën dhaxhë lavala. Po mos leja që për shkak të matrapazve e këtë, për, për, për shkak të keq bërë recaktuar me përvojë të tjera nga ndihma që me vërtet kanë një përandim. Kanë për çka do qoftë. Prandaj ganerat të vazhdon provojë të kaluara nga pengojnë me kontmirat. Ka njerëzin kontmir Yon bieq një herë, dy herë, mos e shaka kërkon, unë mos thot edhe izolohet, shkon s'pasporën. Nuk, është Nuk është Andaj, ka shkëzide. Nuk ka shkëzide. Prandaj komuniz si, gjithkush gabon, gjithkush dëfton të proqaktuar. Vazhdo dhe këmbgul me bomir. Bashkuna, ti largojmë të gjitha pengesat e zjilis, e xhelozis, e egoizmit, e e përvojave të hidhura. E shumë të tjerat nikalejm gjithsa këto bariera dhe të bashkunohemi. Mos të lejmë që këto bariera të pengojnë bashkëpunimin. Gjasa sigurisht që kemi secilë bashkullimi është esenca e ndërtimit të shoqërisë. T'jemi një dorë e zgjatur për njerëtin, ti ndihmon një tjetrin. Kemi nevojë për njerëtin. Nuk ka njeri në dunjo që si vetë. ka mos i that. Gjithë kanë nevojë për njerëtin. Dikush ka nevojë për kët punë, dikush ka nevojë për atë punë, ama çdo kush ka nevojë për dikën. T'ajm at aftësitë që kemi, e mëta mundun dikujt me ndihmu dhe të vazhdojmë. Kështu ka dhënë Allahu, dhe kështu ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshoftë ndër ozërkarku e Azanit unë me kaç po duhem edhe fond duke lutur Allahun që të na pastron nga smunit e dërmit të shoqënisë. Të mbjell Allahun në zemrat tona dashni, respekt, e mëshirë e të bashkullim mes vete, që çdo kush nga kënd i ti që ka mundësi t'i azhë dorë mvlotza, ti ndihmon në atë që ka nevojë. Nga sa së bashku jemi të fortë, të ndar nuk jemi kërkush hiç. Sofat për sonicë kutu kozbasi na më stërni se ka njerës, nuk kena mundësi gjithë me jë në gjemi, për së atë kena mundësi rëglujnë safat, pregjët në për namaz se ka arkoazënë, Zotë, jështë për levë dhe ndëroftë, me ka që për i dhë fundë, vësëllam ala Mohamadin, vë ala Ahli, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vësëllam, vës